Ni lyssnar på Älvsborgs podden den 26 juni, tagning 2. Jag sitter här med Ludde, Hej. Glenn hej och Olle Larsson, hey, dagens hey. gäst. Nah. Det var ju Olle som drog vitsa för oss här på julkoven. om ni känner igen. Ja, men Han är ju ja. här i alla fall och då blir han ju gäst. Ja, det är jag väl kanske i sig. Ja. Tack. <laughs> kul, att vara, kul att vara här. Ja, det det smäller ju inte lika hårt som typ Stefan Andreasson och sånt. Men, Nej. Men han är ju helt okej. Ja, men är det ändå det är en ganska bra gäst. Ja, det ja. är helt okej. Okay. Vi kom fram innan till att det är Jungs svar på Jörgen Mörnbäck. Ja. Vad ja, man det. var det. Det jag man man. Jag är, är ju jag ju jävla bra. Ja, Linus hade pratat om när man hur man är självutnämnd utnämnd eller ambassadör i fall man inte är det. För Annick Andersson hon är ju självutnämnd hon har ingen koppling till Älvs på riktigt. Hon är från Kalv eller kalv Men hennes gubbe är ju ordförande i Ja, och hennes son spelar, spelar fotboll i Falkenberg. Ja, men han är inte Nej, han, han spelar i USA nu. Ja. I andra i något lag i någon... Alltså, man han gjorde ju något mål, mål i Allsson i förra året. Han var ju bänkspelare där. Han gjorde han, han drog till USA. Bänkspelare, ja. Mm. ja det var han ju. Ja, ja han var men jag sa det. Han, bänkspelare, han hade startat med någon match, Han gjorde några mål. Vem Ar... fan döper sin son? Alltså, det får man inte säga. <laughs> ja. Vi släpper det här. Ja. ja, men Olle är här i alla fall. Och vi, har, vi kommer tillbaka efter ett uppehåll där folk har chatta på oss att vi ska podda, så då får vi ju podda helt enkelt. Så vi inte tappar medlemmar i Fartköpning? Ja, nej, det har vi hört att det är anledningen till att folk inte blir medlemmar i Fartköpning att vi är för dåliga i podden. Så att det, och att det... vi inte åker tåg genom Fartköpning nu i Stockholm? Ja, nej, det är precis. Det är ju bara att leverera helt enkelt. Eller buss för den leden. är då. är ju Sverige sporta. Ja, de var ju inte? bussar. Nej, mm, inte alltid. Nej, men det är ju deras fält om de man inte fyller dem. Nej, som man inte hänt. Det är som man säger. Man kan inte skylla på de som inte åker med. Man får ju skylla... Jo, men det, jo, det är ju det de är de man ska, man ska göra på. på något. De som åker med åker ändå med. Ja, precis. Det tycker att de lockat med sig lite mer folk. Men man har, precis. det är bra de om man sitter så här och För ingen som ser den då. Ja, det ändå. Ja. Vi får börja med tv någon gång får vi. Ja, då ska jag ha webb-tv här. Mm. Ja, ja. Mm. Men förra avsnittet vi hade så snackade vi mycket i Europa och nu har vi ju lirat mycket i Europa. Så... Två omgångar i alla fall. Två omgångar och vi har gått vidare hela ja. vägen fram ja. till tredje Och detta omgångar. sen så är vi mitt, i mitten av tredje i alla fall. Ja, precis. Då har ju redan matchen spelats. Och ja. egentligen så vill vi också fått svåraste lotten i båda omgångarna. Våran låt ja, du... du... Är det verkligen så. det har inte varit enkla lag. Det Det kanske var en skitmatch, det såg inte att göra den på borta. Plan som ni gjorde visserligen Nej, men om om vi, om... På hemmaplan så menar, den krossen alltså det, det, det var ju dåligt lag. lachti var ja. inget eh, svårt motstånd. Men det Ja men som för... men var förra... en lag från Malta ja. när vi vann med 8-0 borta. Precis, det är ju den omgången vi mötte Malta iskra Stalin, Alltså sådana vi har vunnit med så. nu nu, nu... Nu vann vi ganska enkelt med Malachi, men jag tror det är den svåraste låten därför vi kunde lika väl möta något lag från Luxemburg. Mm. Och sen i omgång två så möter vi i Randers. Där mötte vi förra året eh, de här från Azerbaijan. Eh, ja, inte tillbaka, ja, då. Cool. Och ja, vi gick vidare och, och, och, straffar. Sen, och sen så mötte Ja, var svår, de var, vi så Det var svårt när Så här bak i Det var väl också för. Där var vi ju i riktigt kassa. Och sen i denna omgången, där mötte vi isländarna förra året. Mm. Häfna fjördar. Och därför möter vi Odd. Det var nästan Jag enklaste inte Jag var inte bortomatchen för Odd mot ja. uh, Islund hemma. Jag ville ut mot Men vi spelar bra hemma. Uh, vi mm. kunde lika gärna gjort fyra-fem-boll andra halvet där också egentligen. Men ja. Vi slog... Det gäller att pumpa på i Europa Ja, när vi slog ut eh, Randers där Och de hade ju sin serpremiär nu Då kan man ju se hur, hur de ligger till Och de möter ju Nordsjällan de vi... du... Men det är ju lite skillnad Du gjorde Victor Lundeberg, i gamla gnagar Han gjorde ju alla tre målen ja. Och han spelar ju inte någon match mot Älvsbrottom var avstängd ja, Han slog ju till den i, från Andorra Vilket okay. är ju helt ja. sjukt Att man blir utvisad efter 20 minuter Mot ett lag från Andorra då... Ja, men det var ju en smäll över käften Ja, men då har, ja, men då har man ju tappat det Stockholm, det vet du Ja. Och vem vill nyta en kille vem, från andra år? man hur de, liksom. ja. <laughs> <vad> de är? Sviker det var de Ja. Ja men nu har vi Norrbangerna i alla fall. Nästa omgång. Eller ja. det som kommer. Det är inte heller något lätt 50-50 ja. chans har vi på att gå vidare säger Magnus Haglund. 60-40 säger jag. Så Magnus Haglund har ju stenkoll på dem. här. Det borde ja det, det måste jag. Det är vara väldigt positivt. Och. Men vad säger Glenn? Du kan ju allt om norsk fotboll. Man kallar allt en de brann. Den är de, de, halvnorsk i den här. <laughs> Men det vet nog många. Heter Men, man Holvig så. <laughs> <laughs> Men då, jag kollar gärna när jag upp. Eh, Väldigt ariskt norskt. De, de köpte ju någon Brassu va? Eller vad det Nej det? de köpte... Senegalesen. Ja, Senegalese. Men de har, de har en nigerian som heter något Akkobobese som ska vara väldigt väldigt bra. Sen så har de någon mer utlänning. men sen är resten norska spelare. Där Adjan Gashi egentligen är största stjärnan tillsammans är han Ja, tillsammans med eh, Espen Rud, högerback, Oj. landslagsback. Han vi älskar då snackar att de skulle värva Espen ja, Rud har, i vinter. Sommar där nu är Johan Larsson. Nej, för, för, för, jag... nu i vintras. Aha, så var det, var, var det det snack. Johan Larsson på pigväg. Och då gick han till odd för det är ju hans hem. Sen så har de eh norsk Frode Jonsen som är det är namnet känner jag igen. Ja, Han är väl 65 år nu, han var stor under eh, Rosenborg Spelar stig. han fortfarande alltså? Ja, han är 43 eller 44 år Du sa år. Att, precis som han var 65 år, år? jag skojar ju Jaha, det var Jag, jag, jag har ingen då? ögonkontakt med dig, Jäglän Så jag <laughs> förstår inte att du skämtar <laughs> Nej, men det, det, det är väl det de har eh, väldigt, det, det här är också roligt rolig fakta kring odd Det är ju att eh, eh, I Norge så är ju kuppen större än ligan Oklart Ja, men det är... Vilken kupp? Alltså norska, norska kan... Ja, det är inte jag menar... Har de gått vidare på kupp... Uh, Nej, bilas, ja, det vet jag inte. De har tre raka förluster i kuppfinalen. Men det är också laget som har vunnit kuppen flest gånger. Så att när man pratar i Norge så många tror ju att Rosenborg är stora för de vann ligan många gånger. Men inom Norge så pratar man om Odd som... Alltså det största laget är kanske fel att säga också. Men de har i alla fall vunnit kuppen flest gånger. Så att de räknas ju till ett av de stora i Norge På grund av det. det jag tänker på efter Rosenborgs Rosenberg Rosenborg. Våle, Vålerenga tänker ja, man ja, Men, men mm. Vålerenga är ju deras till... ja, AIK Men efter deras, är det bara för att Ishisaki har spelat där Eller vad De har inte vunnit någonting typ Nej, jo, de var väl ligga när Ishisaki var det 2000... Vi skulle inte prata om Ishisaki, kom överens om nej, nej, men nu var det Vålerenga vi pratade om <laughs> ja, Jag har sett Vålerenga borta Vem fan är Ishisaki? Nej men i alla fall nej, men alltså Efter att de vann de här Var det sju raka ligasegrar? Nej Det måste ha varit 10-15 Ja men, ja, men nej, 15 kan det inte vara. varit Men oavsett Ja det kanske var 10-15 tror jag det är lätt ja, men säg 10 då De, de ja, hade men... ju lika länge som Blåvitt var bra eh, Hade ju i alla fall Rosenborg men efter de här tio åren i alla fall så känns det ändå som att man har alltså det har varit olika ja. segrare sedan dess. Jag vet inte om de vann något då den när eh, Hamreen var det visserligen men det, för stabik var väl något åren när de hade Jan Jönsson nu numera i Halmstad som de åkte väl ur året efter eller två år efter något Ja det var ju konkursgrejer som gjorde att de åkte ja, ut. Ja. Det var en nannskog förälder ja. i alla fall. Ja, väldigt dålig koll på norsk fotboll ska vi väl ja. säga. Micke Dorsin, ja, Men sen var inte Molde någon står också jo. så det Molde har ju varit det Heta. Var Molde, ja. han är fortfarande tränare om jag inte är helt fel. Nej men gick inte han till, Nej, men han är... han gick till Just ja, Cardiff. Just det, han till Cardiff ja. Men han är inte kvar i Cardiff. Mm -hmm. Men Tor gick ju dit. Tog med sig United-spelare Och då blev de väldigt, väldigt bra och det, och tog också. De också, Han hade ju en som hette Pape Pate Diof, någonting Som gick till FCK sen efter ja. Och han är ju, det är ju den spelaren som har gått tillbaka Till Odd nu ah, det, ah, ja. Ja. Det, jag Han blir klar, det han, han kommer Diof ju spela och han, han är ju, Det är ju en bra spelare Men han senegales. Ah, ja. ah. eh, Klassiskt Norge Att ha eh, afrikanska anfall annars. Det känns som att det alltid är så Ja men det är så. när man spelar fotboll med kan man ofta hitta 16-åringar från Afrika där och, där och ja, det är ja, jag... Obi Njorme, ja, ja. John, John Obi i Chelsea är ju från han spelar ju Lyon, vet jag. Lyon förresten en rolig historia. Det är ju ett av de stora lagen som gick i konkurs. spelade i division 4, division 5. Jaha, nu? Uh, uh, nu har de gått uppåt så de ligger i 3-2 någonstans. Men Lyon är ju ett av lagen som många ser till väldigt mycket. Uh, de mötte nyligen Vålerenga i kuppen. Det var roligt för då inledde de matchen med att tippeliga, jag eh, hade en banderoll på läktaren där det stod, tippeligan är för töntar. <laughs> och sen när de lagde under med 5-0 mot Wåhlringa så tog de upp en ny banderoll. Kuppen är för töntar. <laughs> <laughs> det är bra att för, förbereda så. Ja. Ska vi också kanske göra det? Ja, det... Europa liga för töntar. <laughs> <laughs> det är precis. Kasta fram på läktaren där. De visste väl vad det bärkade eller vad säger man? Ja. Norge är för sönta kanske vi ska skriva. Tor Andre Flo var annars bra VM98. Det är väl vad jag säger om Norge. Kettil Rekdal också. Ja. Mm. vi skulle inte prata om Ishizaki men jag vet när Kettil Rekdal la av så var värvade i Ishizaki som ersättare. Men han plats väl han riktigt Våhleringa egentligen. Ishizaki. Ja, Hur jag vet inte. Jag fattar som att han nu var där för han gick till Älvsbro för att det var lite halvdant med speltid. Men Genoa när han gick till Genoa var ju som... Men det var utmaning å andra sedan. Ja, men det var det ju var som var... Fyrentina och sånt. Och det var ju också att Allsvenskan nej. nej men de hade ju dålig ekonomi i alla fall För de var ju dåligare. De åkte ju ut 2004 Fem, Nej De spelade 2005 20, 20, 20, 20, 20. För 2005 spelade de Som gick upp till 2006 mm. Och 2005 spelade sak i Volleringa Ja. Att han var ju utlånad den 2002 eller 2003 från AIK men kom tillbaka för han spelade det sista matchen och åkte ur sen 2004. Och, och utlåningen av Ischi var ju bara på grund av att AIK hade dålig ekonomi. De ville ju inte det egentligen. Ja, ja, ja. Och, och det var ju en dålig deal för AIK också egentligen. Och men... Ischi har väldigt stort matintresse också så han ville till Italien. Eller han fick det där. kanske. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det är så kan det vara. <laughs> Det vara. var ju så Olle spekulerade innan Ischi blev klar för AIK igen att han måste ju komma hem till Borås på grund av ranglivet. Ja, vi behöver få lite, etablera lite så här bra restauranger Och, så. Ja. och han, så han, får ju, han får ju jobba På vilken restaurang han vill I Borås, ja. ja Men nu pratar vi isch ändå Ja, vi skulle ja. inte prata om honom Nej, fast det är ju ändå det är en stor sak som hände Som att han gick till AIK Ja, men ja. jag bryr mig inte Okej. Ja, den bryr jag mig mer om. Alltså, vi, Vilan kände ju annat för Vilan. Är så... Jag bryr ju mer om att Vilan är Malmö, för Vilan är ju älvsbare. Ja, han är mer älvsbare än vad Ishi är. Kisake. Men vi, Vilan hade varit så mycket mer från en startplats kände jag än vad Ishi ändå kanske hade varit. För vi har ändå ytterligare som presterar har jag tyckt. Ja. ja även om hela missade upp ett mål lite här och var och nu verkar som som. att äh, vi gjorde hela matchen. Ja, eventuellt gjorde ja. det senast mot just AK. givetvis. Mm. ja. Så därför tycker jag Jag tycker mer det är kul att Vilan faktiskt får spela Någonstans när jag har gått lite sämre i Köpenhamn Så den, den har lite, jag har ja. lite mer förståelse där faktiskt ja. Jag tror också att han kanske kommer hålla Denna säsongen och nästa säsong Och sen är det nog sh, ja. att Han är målvakt Ja, ja nej, du menar, menar ishi. Ishi. För Vilan har någon 3-4 säsonger kvar Ja vi, vi, vi, Vilan både, och vi många har 38 ja. Det känns lite som att Vilan kommer till Malmö Som jag tror inte det kommer bli Samma grej kring Malmö Jag vet inte det känns som att de raserar allting själva där nere just nu. Jag inte, Hur ja, menar så du, du? Så, nu? Ja men alltså var du än är i, i Malmö alltså de säljer ju spelare, tre spelare per dag säljer de ju och så värmer de fyra per dag. Det känns ju som att trupperna är så där och ja, det, det, det, det, det, det, det, det har ju inte gått sport, bra sportsligt. Eh, supportersidan, där är det ju rent kaos också det känns som att allt inom Malmö bråkar så det, det raseras inifrån känns det som helt det enkelt. Det måste vara jävligt svårt men alltså, spelare är så jävla ja. korta på gå guterna, alltså, jag menar, kolla Baui, som vi, eller, jag vet inte för att vi har talat om det här men som är i Saudiarabien som ändå har potential att bli en adlanslagsman i Sverige Ja, jag. men det, jag tror att ett enkelt jag sätt menar, Mal Malmö har pengarna, de kunde ju faktiskt betala dem, de spelarna, då hade de kanske stannat. Mm. Men sen jag om man tycker det är värt att ge dem så alltså kontrakt på 300-400 000 månader. Nej, det, det det, det. nej men det, det är ju klart att det kan bli så att det kan bli ett problem på sikt. Men det fortfarande, jag... det, det är ju det som kan lösa eh, grejen med att spelare sticker utan att för att det är ju pengar de sticker mm. för. Och det, hade de fått spela i Malmö för... Eh, de kommer ju aldrig få samma peng, men en större peng så är det större chans att stannar också, tror jag. jag. tror inte alltid det är pengarna. Jag tror att de vill åt äventyret också. Jo, jo. Jag, tror det det liksom. jag tror absolut inte Johan Larsson. Han har de... inte dragit bara för pengarna, utan han vill ju hitta på Nej, något så nytt så flytta från Borås. Ja. Så mycket mer pengar kan det inte vara Nej, han måste ju men vilja att, flytta eh... från Borås och flytta till Köpenhamn och uppleva någonting nytt. Mm, det det Johan liksom. ja. som, okay som sticker till Gent i Belgien, liksom. Belgien känns inte som en okej liga jämfört med Bauisen sticker till Saudiarabien. Det är ändå skillnad. Jag tycker det är lika... Svensker uppenbarligen misslyckats mer i belgiska ligan de senaste åren än i andra leger. Men du ser, vet han, Magnus Eriksson som gick tillbaka till Malmö nu är han i Kina, då undrar man vad han vill. Nej, se. det är han inte alls. Han är i Brönby. Ja ah, han. Så i kandidat. Man var i Kina här veckan, här veckan i alla fall eller i morgon eller <laughs> <laughs> <laughs> ofta som bitiga låtar som han. Han är Johan Larsson är kompisar. De Har jag sett på Instagram, vet du. Det, det, det gillar jag inte. Det gillar, inte alltså. det gillar jag ja. inte alls. att de är kompisar. Nej, det gillar jag inte. Det är som med Karlgren och Sebbe behåller med, med, med bra kompisar. Det är ju fan bedrövligt. Jo, men Karlgrenet jag har pratat med Sebbe Och Sebbe säger att han är trevlig och då är han, han ser okej. dryg ut. Ja. jag vet att han ser jättedryg ut, men det när han är i Stockholm. Tänker jag. Hörde jag han pratar från Norrland. Från Norrland som pratar om Karl. Det är i Norrland. Nej, Brage jag spelar med Lynan. Ja. ja, det är ju en bra grej för fan i Borling. Men ja. Dalarna? Dalarna, jag trodde att du sa något annat? Ja, han trodde att de var från Norrland. Ja, Norrland, det är väl ja, en jävla skillnad på Dalarna och <laughs> ja, ja, det är det absolut. Allt Men... ovanför Stockholm och Norrland. Och Stockholm. Dalarna ligger i höjd <laughs> mest <ja>. skitsamt. <laughs> Jag undrar, det tänker jag på ibland ifall Lasse Nilsson är kompis med, vad heter han, Gustav Norin i Manudiao. Jag tänker ofta på dem när jag ser en intervju med Gustav Norin i För att de låter så lika ja. med Lasse Nilsson. Och för att Ar, med de låter så likadant med samma år och båda är från Borlänge. Men Lasse, ja. Lasse Nilsson är ju jättebra kompis med Hans Brontén. För, för de hamnar ja, ju på, ja. <laughs> de åkte på... Men han har från Borlänge. Nej, de, de åkte på <laughs> Thailandsresa ihop och så blir de fulla ihop eller något sånt där. <laughs> så de lägger ju upp såhär Instagram-bilder på varandra ibland. Ja, <laughs> när de spelar golf. <laughs> ja, här är det. Och vi snöter in på lite sidospår här Hasse har hade man gärna haft som supporterpolisen Ja just så, han är polis och Jag tänker bara på, på Martin polis. Melin Ja men det hade varit gött att ha någon ja. Ja, Martin Melin är nog lite hårdare tror jag när han är polis i alla fall eller Han var, var en av de första på plats när Anna Lindog för alltså. Om vi säger. Ja. Men jobbar han då, eller när, när fan var han med Han var ju med i så eller han jobbat väl som polis fortfarande Ja, ja. skit samma. Ja. Ja. Ja, eh, men eh, om vi går tillbaka till Elsborg. Det, det, oh. det har inte värvats någonting. Det har, vi har inte tappat någonting heller. Vi behöver mittback. Vad tycker ni? det alltså Många veckor tycker det är tråkigt i fo fotbollsmannen i Nej samhället. Nej, nej, nej, nej, nej. Jag tycker det är bra att vi inte värvar Vi ska vi värva så inte. lite som möjligt. Ja. Vi ja. med jag, jag, jag håller med. I mina ögon jag tror du tycker det är samma i alla fall. Ludvig. Att vi behöver en ny mittback. Ja, det sa jag. Det blir det no Det behöver vi. Nu behöver vi väl inte klanka ner på Anders Svensson alldeles för mycket. Men... Jo, det kan vi göra. Jag tycker inte han är bra som mittback. Nej, inte jag heller. Jag, ska, jag, ska inte. Vi, vi, ja, ja, jag älskar ju såklart Anders men man känner lite nu såhär med AIK-matchen tätt in på också att liksom mm. möter vi bra lag på borta. Så alltså, det känns ju så där. Nej, det blir inte rätt alltså, när vi flyttar upp honom som är in i mitt fält det var det är en stor skillnad Vi ska inte ha någon där bak Nej, för det, Jag tycker han gjorde det bra Vilken match var det var det, Nej, det var det finska laget han spelade in i mitt fält där emot ja, mm. Nu kan ju diskutera hur, hur den mot, det var med, ja, men Det här. var någon som var avstängd, va? Nej, nej, Hauge, Hauge var, skadad. Ja, Han var, var skadad. Ja. Ja. Nej, verkligen. Han är mycket, mycket bättre som och Vi har ja. bättre mittbackar. Vi behöver stabila mittbackspar. Det stäpper in ja. fyra mål på 40 minuter. Det säger kanske det mesta. Jag fattar inte varför man inte vågar spela en egentligen. Eller varför inte det. Men det är... Jag frågar, ja. fattar inte varför inte Victor Nilsson sköter. Nej, det, det kan man också fråga. Jag, jag, menar, Vilsad, jag hörde har en sak om Victor Nilsson 2014 i hösten Att han du... har presterat både i Europa och Ja, ja Jag Nilsson. hörde en sak om Victor Nilsson Som fick mig ända För jag, jag dyrkar ju Victor Nilsson För han har det här jag pratar om mittvaxpondus Den kroppen som behövs ja, men, men sen så blir han du tänker så, du. Ja, men Jon Jönsson blir skadad inför laktiskt borta Har inte han en bra ja. kropp då? Nej det har han verkligen Nä. inte Men då blir Det, då, det, då, då in det, det är ingen <laughs> kropp Men då blir i alla fall Victor Nilsson inkallad och Victor Nilssons spontana svar ska ha varit, jag har inte tid. Nej, vad skulle han göra då? Nej, det vet inte jag. Men jag inte det fick det. mig i alla fall att fundera om lite här. Ja, är det här verkligen vår Andreas Augustsson? Han ser ju ut som Andreas Augustsson. Det räcker för mig. Ja, jo visst. Men alltså. du, ja, du har ju honom väldigt mycket också, Glenn. Vartå? Så... Var det har du gjort. När vi, ja, när vi till dig, inte här. med dig mig. Ja. ja, när vi är hemma hos mig på kvällar och ser på Champions League och äter börjare. Då har du pratat mycket om honom. Ja, två gånger. Ja, du har pratat mycket om honom Ja, men, men det, det är ju inte så att jag har bassinerat ut annars. Nej, nej, nej. Ja. Det har du väl inte ah, gjort. Nej, du har sagt det några gånger. Men vi, hur som helst, vi behöver en mittback. Vad känner ni? Vad kan vi hitta? Ja, nuläge, alltså jag tycker fortfarande att Anton Lands borde få chansen åtminstone. Men alltså, mm. vi behöver fortfarande ett alternativ till honom i så fall att han är backup till ett nyförvärv. förvärv. Det, jag, det går inte att komma nej, Jag tänker också rätt långsiktigt. Anders kommer ju sluta nästa år. Liksom, och Victor Nilsson kan vi inte lita på att han blir något. Jag hoppas ju såklart att han blir något. Men det kan vi inte veta. Liksom. Och Anton Lands kan vi inte. Vi kan inte spela så här Anton så. Och vi kan inte räkna med att Jon kommer vara hel. Så vi behöver ju en bra Ja, det, det är ju oavsett att vi plockar in. Ja, ja. En bra men, mittback. Men när det gäller Anton Lands Magnus Haglund har inte gett honom chansen nu. Och Peter Wettegen, Janemia, gav honom inte chansen i fjol. Kan diskutera det, Klaas Ingeson. I går hade han en chans. Ja, han spelar ju nästan med ordinarie det. med Nej, men, men, ju hos, Det höstens. finns ju en anledning till ja, kolla. det. 2013 var han tillbaka från Falkenberg. Han hoppar in österborta alltså vänsterback när Klarsenbyggs under. Spelar inte en stor roll egentligen. Sen spelar han mittbak större delen av hösten när Claes Ingeson tog över tillsammans med. Hallmen bland annat Standard Leers bort och mm. allt vad det var. Och han gjorde de gjorde inte bort sig. Det, det kan man inte påstå. Jag vet inte om var Det var 2013, ja. det var förra jo. hösten var skadade under våren. Och sen i ja, sporten in. Och han gjorde en bra höst när han hade med Han spelet. har ju inte alltså och sett, varje nej. gång det har funnits ett annat alternativ så gör han något bort nej, honom. Ja, ja det han inte valt första alternativ. Nej. Andra sidan, de matcherna Elfsborg Helsingborg nollade i rad. Alltså efter varandra förra. Det tror jag det var de matcherna som han spelade ihop med Samuel Hallmen. Sebastian Hohoho! <skratt> <skratt> Jag tror faktiskt att det stämmer Jävla Lasse Granqvist ja, Samuel Holmien Ja med Sebastian oh, med. men Sebastian Holmien det, Men det vi bryr det med varandra i alla fall Men De, då, då kommer vi in på en naturlig samtalsämne Kommer kom Sampa hem Ja nu verkar det inte som att han har brutit kontrakt Med Fenerbahce i alla fall Han är inte med i någon av trupperna Jag, har jag inte det senare hem. Men han har inte men Grejen är ju att, för att som han som rycklas till Brönnby också ja, <laughs> Eller och Eller Salva sen, Nej Sivasport. Sivasport Men grejen är ju den att Man skickar ju in en trupp till turkiska förbundet Det här ska vi ha en året Den verkar han inte vara med Champions League-trupp, eller är det Europa League? Jag vet inte vad. Ja, ja Europa-truppen i alla fall. Den är han inte heller med i. Men för att de ska kunna bryta hans kontrakt så måste du Fennibatje betala. Så de väntar väl på att någon ska köpa någon, antar jag. Vad är det låne som de slipper? Ja, jag, eller, jag, jag vet inte. Vad säger du, Olle? Jag tror att han kommer att utlöna till en annan turkisk klubb. För hans kontrakt går ut sommaren 2016. Och det är då jag också tror att han kommer komma hem till Helsingborg. Mm, för det verkar gå så där i Burraspor nu i våras. Burraspor. Men, men de är ju ganska bra. De ligger inte de de här topplag. Sivaspor verkar ju vara något botten, mitten Hur mycket vi kan spela innan. Där? För han, tydligen, nu har jag bara läst det bete. För han flög ju helikopter åkte båt hemma och Han hade kvar familjen i. Ja, vad fan heter det? Istanbul. Istanbul. Är <laughs> ja. det okänd stad? Ja, väldigt. <laughs> ja. Nej, men, ja, ja, jag vet inte. Men han är Raul Meireles, spelar inte han i Bursaspor? Nej. Eller han har fått att spelare i Fenerbahce. Men kan åt turkiska ligan då. Nej, ja, det, alltså det, är, det, alltså, det, du ser agent i alla svenskar de inte annat i alla jag, kan jag kan väl säga alla så alla här, saker. det känns som det är väldigt långt bort till Turkiet och det är mycket pengar där det rör sig om. Mm. Så ja jag, det går inte komma ifrån Nej så jag vet inte Och det har väl förståelse på något sätt i alla fall. Och, i och med att Samuel är Jung Ljung Precis som jag Så undrar jag honom att stanna ett år till Och tjäna pengar nej, och var... Så kan han komma hem till sommaren 2016 Sen kan man ju att han har tjänat rätt bra pengar Om åren han vart inte annat i alla fall Men klart alltså det är skillnad på 20 miljoner på banken Och 30 miljoner också Så att... det, det var ju det man hoppades Eller jag hoppades på Att Fennibatze Om de köper ut kontraktet Så får han ju samma summa som han hade stannat Nej inte riktigt Det är väl lite skillnad där Det är inte det. Ja det beror ju det på vilken räkna, deal du gör Men, men han, han har det, ju det, rätt ja. att, att Att få det så Men sen så kanske de kan förhandla att han får en viss del av det Och så är han nöjd och så kommer han till mm. det Så är det väl också ja, ja det är ja. Ja. För det gjorde väl Lasse Nilsson Han eh, bröt sig från eh, Vad var han det sista? Han var i Vitesse Vitesse, Vitesse ja nej Var inte det på ah, skit Nej inte det. Det. Men När han var hemflånad så var han väl i den här Sankt Antien Ja precis 2011 så han bröt ju Eller ja de gjorde någon deal mm. Han skjutsade ja, väl den dealen. Det gjorde väl inte alls på något sätt. Ja. Alltså. De där historierna brukar väl vara, ibland bli lite förfinade också. Ja, jag vet inte, jag tyckte det var fint gjort av honom oavsett. Så ja, så nej, precis. Det är, Och därav förtjänar han att få mer kött än vad han får. Hur som helst, jag, jag skulle bli väldigt, väldigt överraskad mm. om Samuel kommer hem i sommar. Så är det. Jag ska bli väldigt väldigt glad om nu Rodén går ja, Det, det, det, det, ja, det, det om känns som att båda de kommer gå någon gång Men det känns inte som att de går i sommar nu i alla fall Atalanta har visat intresse på vad Rodén i alla fall har det sagt Men han har inte skrivit så mycket om det Det har varit mer snack om Sinelli och Azeta i så fall mm. Det är faktiskt författar per, som vi, ja, Det har inte vi pratat om här innan Vi pratade om honom innan Han skrev den här boken 2007 var? Och Han skriver en i år Ja så vi sagt det också. Han, jag vet inte vad det var Instagram eller Facebook han skrev på. Att, de, att den här rubriksätten får vara kvar överhuvudtaget alltså den korrekta rubriken borde vara az till az. Det tyckte jag var kul. Ja, det var roligt. det är han som verkar vara mest på gång ut i alla fall seneli. Ja, men överlag har ju våra yttra varit jävligt dåliga de senaste tiden. Nej, inte Arber. Jo. Jag tycker inte att Arber. Alltså, har han, men sen, senaste tiden är ju ett år tillbaka för mig. Mm. Senaste matchen när jag jag vill inte kanka ner matcherna. jag vill inte, jag vill inte ner på Arber överhuvudtaget Nej, men inte heller. jag heller. han fast det är ju frustrerar åring assist. men det han är ju assist som förra matchen, han gör Andra halvlek mot AIK tyckte jag han var jättebra. Han var bland våra ja, bästa spelare. Den, den men han har ju verkligen sista... inte varit så bra som han var tidigare under våren. Nej, och det kanske och man inte kan bejärmas den här Helt under isen och jag förstår inte vad han får spela nästa match. Äh, mina ögon alltså, nu, nu har ju Lundervall, och Lundervall, och Lundervall mål, tycker och jag har varit Lund, riktigt bra. Lund, Lund, Lundervall borde vara den självskriven de om tre. Ja, jag tycker det också det. L li, li, li, precis lika ty... som Prudell borde vara självskriven istället för Frick. Nej. Inte bara för att han gjorde mål så men har gjort jättemycket mål på de här minuterna han faktiskt har gjort det Och och senast Ryktan så det är, Lasse. är bra. Mot AIK. Ja, du du riktigt, hade kunnat forma ett anfall i så fall, eller ytterligare ja. Lasse på ena kanten. Nu har du ju och så har du Lundervall med lite teknik ja. och kreativitet på andra, så en stor, stark prodeller framme. Men kan ja, vi, kan, det jättebra ut. Kan vi ena som att vi behöver rotera mer? Det är givetvis enkelt ja. att säga ja, efter AIK-matchen, men ändå ja, ja men alltså det, det, det, alltså Egentligen kan man tycka att det borde, alltså Man borde klara av att spela två matcher i veckan Men det verkar inte fungera så att, ja, det, det, det finns ju potential eller ett, ja. ett par spelare på bänken Håller ju den klass som de kan spela alltså, så inte annat i alla fall. Ja, det alltså, få... alltså Lundervall ska inte titta på bänken Han är för bra för det Han är vår bästa ytter i mina ögon och Sen tycker jag det är han och Arve som ska starta Och sen så Prodel, han är självskriven framme Fast han ska starta Det där är ju alltid från skillnad match till match är inte i mitt tycke. Jag tror man skulle variera mer mellan Hedlund och Sinelli i så fall. Ja, det är inte nu. Nej. Nej, men man kan ju ha några... Det är det väl. Ja. <laughs> <laughs> nu, ja det nu gillar vi ju fotbollmanager. <laughs> ja, det är inte FN vi pratar om. Alltså, vad vi själva tror är bäst för, för, för oss att vinna matcher just nu. Jag, jag tror ändå att Arbe hade mått bra av att sitta på bänken någon match. Men dessutom är ja, jag är en fantastisk inhoppare, det har vi sett innan. Framförallt ja, det. tror jag Fricka har gjort för han ser väldigt sliten ut. Men sen kan jag tänka mig lite att man spelar Arbe för att för han, för han spela, fortsatt spela så kanske han känner att han vill stanna kvar. Han, han ja, ja. och, och jag reagerade mot den när vi mötte Anders hemma. Liksom att så fort Arbe fick bollen så var det ju två gubbar på honom. Liksom. Och, de ja. vå, de, och många gånger vågar de inte ens gå på honom, utan alla bara backar in i straffområdet. Så han är ju, bara med sin närvaro drar han ju på sig mycket... Den Läggöbacken som de och, och hade ni... nummer fyra skulle jag gärna vilja se i Älvsborg. Aha. Apropå att köpa men, backar. Men det du? ett överraskande... Ja, men han var fruktansvärt bra båda matcherna. Men det är som det är det mitt riktigt, backar uppe snarare ja, en ja, men vi kan ha... Eller, ja. Även om som verkar ha ungefär samma... Han, han, han, och... han och Jon Jönsson skadade hela tiden. Ja, man kan vara bra vänner i reabrummet där. Men, ja, men det skulle ha någon umgås med om inte annat. Så att det... Ja. <laughs> Frågan är om det är våra cyklar det är fel på kanske. Sen gör jag att de skadar sig Nej, eller att de gillade cyklarna. Jag hörde att ja, jag fick höra Auguston. Han är ju lite nu nu. Han har kört SML och någonting för jag att han hade kunnat skydda cyklarna. Och har kört en tävling. Okej. Okay. Det gick precis där. Och Göran att Gäran och Illa fick med sig en cykel ifrån. Till, äh, ifrån när han flyttade hem till Finland till och med. Alltså den satt fast eller ja. Vad? Ja, jag den har många turer ner till Rya Vallumbro arena av flera olika anledningar och alltid satt han på en cykel och trampade. Så det jag tyckte ja. han kanske inte kvar vet, vet du är, om han lämnat. Han utbildade sig till mäklare på två månader och det stod ju mm. annonsen för något år sedan. Han är väl sportchef i HK Helsingfors. Han det låter också först Ja sportchef i HK Helsingfors. Helsingfors. Nej, han, ja, han är De ljus. Ljus. har ju varit avspända nu. Han är eller sportchef i Rova ni är med. Rova ni är med inget fotbollslag. Jo, nånting. Men vad då HK Helsingfors har ju varit skitbra Den gick ju i gruppspel förra året ja. Jag Nej. orkar inte snöa in på det, <laughs> jag måste hålla det med Nej men vad, vad är det vi tror på då alltså Om vi går tillbaka och vad vi behöver värva Eller det är mittback känner jag behöver. Man ska inte på. värva för att värva Nej det säger jag inte Ska vi ja. värva ska det vara Sampa enligt mig Ja fast jag tror ju fortfarande på Anton Lans Men det verkar inte någon annan göra Nej, det, jag, jag det, är jag jag, inte det är jag och Malmber, Malmber gör det. det är kul att vi är överens på något ställe I alla fall jag och han men, ja, men det är väl i mittback, oavsett om jag tror på antal länder så blir vi mittback till. Ja, men ska vi säga varsitt namn som vi vill ha in? nu jag tror, jag tror vi kommer säga samma ungefär allihopa. Jag vill mm, väl ha... Det, jag svarar väl... Jag känner Per som vore en bra värvning, men samtidigt skulle... Det ryktas om honom i alla fall, och det, gjorde, det hade gjort tio gånger under de senaste tio åren. Så att, ja. ja, men det är väl dags nu. Han sitter på bänken i FCK Ja. Det är dags helt enkelt. Och, eh, men jag samtidigt vill jag inte se att han kommer in och så får Anders chans att sitta på bänken sitt sista halvår i all, i, som fotbollsspelare. Ja, det är ju synd ur den synviken. Men å andra sidan så fotboll är färskvara så vi måste vinna matcher och jag, jag ja. kräver det att vi bänkar Anders Svensson så eh, då, då vill jag en... det gör inte så ont i mitt hjärta faktiskt. jag vill ha Det är tråkigt då. att det ska behöva gå så långt kanske men det, jag vill ju vinna. Har du ett annat namn Kim? Nej jag har inget bättre namn. Nej, Ludde. Jag har lite, för jag kollade upp, han var sportchef i ROPS. ROPS, okej. Okay. ROPS och råvar ner. Jag har rivulös sportchef i ROPS. Ja. Va? Vi ska köpa mittbackar. Vi sa så här, du, du får säga ett namn du vill ha in i truppen nu. Nu? Ja. Oj. Var det bara mittbackar? Nej, du får Nej. vem som helst. Ja, men jag du sa mittbacken ju det precis innan, jag vill ju ha högerbacken i Randers. Okej, okay, högerback. Johnny Tomsen. Johnny Thomsen. Ja. Okej, okay, Glenn. Samuel med. Glenn vill ha Samuel med. det tycker jag beror på hur vida vi, vi har kvar Klasson eh, och eh, Rodin. Egentligen. Jag ska inte såga det helt Glenn men jag tycker fan det är, det är helt, helt sjukt att du vill ha in Samuel för en mittback. Vadå ja, Samuel kan vi spela mittback om det är så? Nej. Ja, det tycker ju Malmö också. Vi har Viktor Nilsson. Jag skulle gärna ta tillbaka här, eh, Jörgen Sen som mittback. Han tycker jag var bra. Ja oh, han, han var lämnade, trevlig Men han lämnar ju för att han inte ville spela mittback Ja det vet jag nej, för, nej, nej. Ha, ha, Jörgensen hade ju sagt ja, du, du får spela mittback nej, Jörgensen, Värtan Lennarsson Jörgen Lennarsson Det går bra för mig i orden ska... Han har väl sagt ja, men du, du får spela mittback idag Ja det Jag säga Jag ska också säga det att jag från en anonym källa inom spelartruppen har jag hört att han var en av världens bästa koddspelare under sin tid i Ellsborg. Jag, jag har had... ja, hört att han hängde rätt mycket på krogen också. Mm. Ja Han hängde mycket han på krogen bra. Han köpte en del öl till mig, det var rätt trevligt. Åh alltså... ja. mm. oh, vad, oh, vad gött. Han ville att, att inte jag skulle blogga om det också. Ska vi springa vidare i podden? Mm. Ja, det har vi inte gjort nu vi har poddat om det. Mm. Um, vad har vi mer att avverka för samtalsämnen? Europaresorna behöver vi ju prata om. Och sen ja. också, det är ju lite spela hemma och spela borta just nu. Ja, det är mycket nu. Det vi hinner ju inte ens hemma och bajsa innan man ska vara iväg på bortamatch. Det, <laughs> som ja, man det, <laughs> alltid, så. ja, men nu blir det ju nästa vecka här. Så, vad är det, på sex dagar har vi tre bortamatcher där Stockholm är kortaste resan. Så det är, det är Norge, inte... ja. torsdag, Bayern, söndag, Djävle onsdag. Det känns ju som att de kommer ju bli rätt trötta av det här. Jag hade ju jag varit en att vara fotbollsspelare. Jävle känns ju ja, roterat med sig, Men fast Jävle och Bayern eller de väl inte åka hem till Brås emellan andra sidan. Tror ja, det, har, det tror jag inte. Den Den ja. de det borde väl ändå det. Men det är ju ändå... Det du... gjorde de inte det ändå. Det var ett eller två år sedan när de spelade var typ när Syrianska låg i Allsvenskan. En, de åkte upp med hela truppen och tränade i Södertälje ett par dagar för att de spelade Syrianska. Sen var det en Stockholmsmatch eller någonting. Vilja mm. vill jag för mig. Men det är fortfarande tätt. Det är sex dagar och tre matcher. Mm. Ja men vill vi spela i Europa så får vi leva med det. Alltså det är, sen kan man tycka att alltså, spelschemat är ju som det. Alltså det, det, det, är inte, det är inte optimalt men vi vill spela i Europa. Vi spelar mycket matcher så alltså då får man ju ja, ut... vara beredd på det också. Ja och vi får utnyttja truppen alltså också. Du får, du, du, ja dels det är roterar lite mer. Sen har vi inte den bredden vi har haft innan här. Ja, men det, men det vi... har vi ju ändå. Vi har ju ja, har vi det. Nej, jag vi, vi har en ganska vi trupp. Okay, jag Ja, vi har rätt på, trupp om vi, om, vi, om vi kollar på bänken ja, senast i matchen vilka som hade kunnat starta. Jag hävdar att Anton Larsson hade kunnat starta jag tycker ja. andra. Som vänsterback skulle jag hävda att han kan spela. Ja, han hade kunnat starta oavsett. Det spelar inte stor roll Ja, ha, de kan ha. få en vilomatch där. Ja, mot annat borta mittfält, eller mot jävligt. vilat någon annan mittfältare i så fall. Ja. Och du, du, du har Prudell som hade kunnat starta, du har Lundvall som hade kunnat starta. Hur är kunnat andra? Jag hade kunnat starta. Du har fyra namn i så fall. Och det är inte så jävla mycket egentligen. Abba som hittback. Han är lång i alla fall. Men det, så, det jag så har du tycker... Anton Andriasson. Så, vilket, Anton har ju ändå intressant. spelat. Ja. Ja. Det är ju det, det, det, det, det, det, det jag tycker är så jobbigt. Som Anton Andriasson, Lirudon Gashi. Det är spelare vi har... För att de ska träna typ. Jag vet inte var, varför det finns. För, för Anton tycker jag ändå inte har varit dålig när han har fått spela. Nej, jag tycker inte han har gjort något. Sista inhoppet mot Gävle. Du tycker jag ändå att han syntes han i alla fall. Och det, ja. det, det gladde mig väldigt mycket faktiskt. Ja, jag för, tycker jag också för, det. det känns ju som att under från U19-laget. känns ju lite hetare än det gänget. Och om man ser till andra lag så släpper man ju fram dem när de 16-17. Jag, som mm. jag har sett uttryckt en del och där tycker jag att Rasmus Rosenqvist har stått ut verkligen. Ja, Får jag säga, han tycker jag är... och Då borde han ju ta sig upp i A-truppen för att det, det känns som att ja. in mitt fältet, vi är som smalast. Mm. Men det är åtminstone resten det ska han han inte att Rasmus röst, nu. vi skulle gå till odd ja Det jag tror det, det var, det var väl bild. klart till och med ja, det var men, var, bild. men det var på lån ja, ja, men, exakt. Ja. men det var fortfarande ett odd ja, Det är ett roligt efterhand Men en alltså men det ändå, ändå, då ska en sån kille plockas upp, upp De här veckorna i alla fall ja, Eller så tycker jag att vi har lånat ut 18-åringarna När de var 18 år och sen liksom, har de ändå spelat A-lagsfotboll i en säsong där de liksom plockas upp i, i Men det menar ju Älvsborg att det är bättre matchning Att spela U21 med Älvsborg Och lära sig Älvsborgs melodi Hur man spelar fotboll istället för att Spela en fotboll i en lägre serie det, alltså det, det är ett bra argument kan jag tycka, men å andra sidan så ser man ju spelare som har spelat i lägre divisioner spelat mot vuxna människor i 17-18 års ålder. Liksom. Ja, eller kolla Bayrami, men han, han, gjorde, han spelade när han var 16-17 och spelade A-lagsfotboll i Division 2 i Köping. Men jag säger också honom. så här, skillnad, alltså division 1 jämfört med urtjänst av svenskan, hur tror ni lagen hade stått sig? Mm. Ungefär samma. Så att säga, Förfört, när du spelar ursättad svenska så kan du ju ha fem stycken som spelar allsvensk fotboll också. Ja, det kan du ha, visstidigen. Ja, så att, i, att men, gå men, ner i division 1 behöver inte vara en kvalitetsmässigt nej, bättre. Fast, nej, nej, kanske inte bara kvalitetsmässigt. Men dels att få möta större eller alltså starkare motstånd än vad du själv är när du är ung. Det får man ju ursättad svenska också. Nej, ja, men lugna lite. Men ursättad alltså det är ingen tävling på samma sätt som du... Spelar du ett hyfsat topplag i division 1 så får du ändå, alltså du, du tävlar om att du ska gå upp i superrätten så alltså det är mer tävlings vad, jag okej okay, det är kul att vinna all allsvenskan men vad säger det egentligen är det någon merit? Jag har en åsikt här. Är ja, nåt ganska grymt om för barnbarnen. Nej men vi vann division ja, 1. Ja, det. det hade det varit. Ja, jag hade jag vunnit urkettan hade jag Ja men du lätt. skryter ju med allting. Du har vunnit så att det, det, det, det är en jävla skillnad. Men alltså, det, alltså, jag tror man hellre har Ja men vi plockar liksom upp Norby, ja, Norby kanske är ett dåligt exempel, men vi plockar upp Norby från division 1 till Allsvenskan eller Superettan. Det det är roligt att kunna säga det till barnbarnen och säga att ja vi vann urkettan Allsvenskan när vi var 22. Ja, men jag, det är lite mer tävlingsmoment i det hela Det är det, det jag tror är, det är bra Jag har en åsikt där. Jag, jag tycker vi, vi överskattar Det här vikten av att spela a fotboll Om jag ska väl också Jag, jag tror du, du, du gör det ja, ja. <laughs> ja. Nej men framförallt Jag menar en sån som Rasmus, Rokin, Rasmus Rosenqvist Och högerbacken eh, Erik Nilsson Har väl tränat med a nu i några månader ja. De har säkert gjort något ja. År, inte. Ja. ja Och jag tror att det här, man kommer upp i Och känner på det och känna att man är med i en av Sveriges bästa trupper. Det, nog... det, det är ju problemet med om man följer mitt exempel, låna ut spelare. Men det är från åtminstone tävlingsmatcher. Fast i Älvsborg har du den här trä, eller Alltså själva träningsanläggning Du har, Men har du något, de bästa spelarna på träning och så vidare. Har du något konkret exempel på spelare som har gått långt när de har blivit utlånade så? Rodén har vi ju. Men han var, var Till utland. Han, han, han var inte utland länge heller. Nej utlända. men det var tre 3 månader i Schweiz. Var det samtidigt som Nyberg var utland ja, då möjligt. Hon har vi ju koll på. <laughs> Nej, Nej men han Jocke, spelar SP nu. Är Jocke Karlssons kusin. Jaha. Ja. Där ser man. Ja. <laughs> alltså, han spelar i Ja, jo men han, han hade nog eller han spelade Norrby här i månad. Ja. Nej, jag vet det, det, det finns ju inga exempel nej, nej, på nej, att A-lux-fotbollen har varit lov, eller nej, bra Jo, om du kollar längre bak i tiden För det vet jag, det har jag läst någon, ja, ifall det, var bra, det kanske funkar just då Men om du kollar på Bröderna Andersson ner i Malmö Ja, men det är ju så, Ja, det är 20 år sedan men det spelar Du pratar alltså år. Patrik och Daniel Ja, ja men det, det är ju det, det är det, det, det, du, du kan ju inte ta upp lov, det idag om, nej. Nej, det kan jag, ta upp. jag kommer på ett exempel i Elfsborg Och det är Abbas Hassan, han stod i Norrby per, per Frick Per Frick. Ett bättre exempel tycker jag. Anton Lands. Fast Anton Lands har ju inte blivit bättre efter att han blev utlånad. Nej, det inte Fast det. han har spelat mer matcher i Allsvenskan efter att han var utlånad. Ja, men han har inte varit bättre. Ja, det vill det... jag nu säga att han var en innan i alla fall. Nu är vi tillbaka i gamla spår här. Sen om man litar att... på honom, men han är helt annan femma. Jag tycker det. Och vilka har vi mer då? Men sen, han, han var väl lika skadad när han var i Falkenberg. Sen när han var i Hälsbro. Vi lånar inte ut så mycket. Ja, finns det är. någon landslagsspelare som har tagit ett steg neråt när han var ung för att få avlågs fotboll? Sen Ingeson, lika... Kenneth Andersson. Vad säger du? Klass Ingeson, vad gick han då? Ja. Nej, men alltså, när de inte platsade i... Claes eh, Ingesson kanske för sämre exempel. Det var hans bok eller det som Kenneth Andersson... Jag menar han ju om du, du har gått från... Ja, fast de gick utomlands. Ja, men du, du gick i lägre i divisionen du var tillbaka i Sverige med ett annat. Jo, jo, men då, då är du ju... Alltså, vi menar ju om du är 16 till 19. Ja, jo, jo, Ja. Ja, men kolla på en grabbar som inte platsade i Älvsbro. Bröderna vd... Som enda blivit goda allsvenska spelare i sina respektiva klubbar. Eller ja, framförallt i Falkenberg senare. Men de har ju inte platsat idag i Älvsborg heller. Nej, men de är goda allsvenska spelare. Det går inte komma ifrån. Ja, det är väldigt ja. Jag har väldigt gärna haft dem som räddspelare om inte annat. Det tror ja. jag. Ja, nej, precis. Och, och, och där är ju problemet att vi tog in eh, eh, stora stjärnor och värvade bara för värvandets skull. Och, och då, då fasar man bort sådana spelare. Det är ju samma som renny. Mm. Rennie Renny hade ju varit bättre än ja, vad kan man ta som exempel? Martin Eriksson gjorde ju inte så mycket man för Men han är bara... ju hög med. Ja, det tycker jag att han gjorde när han väl var frisk. Sen hade han ju också men... en jätte problematik Vi har mycket skador tycker jag. Så, nu tycker jag att de har blivit bättre spelare och fått spela på lägre nivå och sen att de inte har blivit i Elfsborg en helt annan femma. Det är inte oh. riktigt samma diskussion längre i så fall. Jag tycker inte det såna, att det finns sådana exempel någonstans i hela Sverige. Nej, jag tycker argument för det oavsett så att <laughs> Kim är säkert på sin sak, det, så kan vi säga i alla fall. För, för det är de, de, de som kör den melodin och inte lånar ut. Det är väl ändå vi och, har Malmö lånat ut, vet ni. Mal, Malmö, Malmö lånar ut ganska Lånar ut Men han fortsatte väl i ja. Mjällby sen eller vad heter han Suditch eller vad det är från? Jag har inget exempel. De har ju Sixten Molin på lån nu, men han är i sig målvakt, och det är lite en liten annan grej så. Ja, för Helsingborg lånar ut väldigt väldigt mycket. Och där har ju till exempel Abdul Kalili en som har gått ner han gick ner till Division 2 och sen upp och blev bra, stack direkt i Turkiet sen i och för sig. Men de, de vet jag gör väldigt mycket sånt. De har ju till och med en klubb i Division 2 för att kunna göra så. Mm. Ja, men det Jag tror det gör, ja. Fast sen hade jag väl hellre så att det varit Division 1 eller superettan men är den åldern i alla fall. vad hade kunnat vara ett bra exempel ifall han hade kommit tillbaka till Älvsborg. Om han hade lyckats å andra också. Mm. Sen är det väl en helt okej division 1 idag, men det är liksom det är en jävla skillnad. Det är det, det är det absolut. Ja, vad var vi, vad pratade vi om? Vi pratade om... Det var hetsigt här. Ja, ja lite så här. Jag vet, vad, jag vad har, jag har vi så... med nu då? Är det? har vi går... Göte som ska vara intressant med. Men det ja, också... det tycker jag är... Det är också en gubbe som inte fått spela mycket. Men det, så det mycket. är väl det för att Frick har gjort det så pass bra. Okay, han har inte gjort så mycket mål, men poäng har han gjort så... Mm. Men bra, mycket mer man har ju kunnat förvänta sig i alla fall. Jag tycker Frika har varit grym i år. Mm. Ja, ja, Fruktansvärt svårt att klaga på honom. Han är fortfarande är... inte bättre än Prodel i mina ögon. Jo, nej, jo det, det, det har ju varit, men det är sen sen nu han ju sliten Men Sen ska, sen ska det funka i laget också. Och Jag tycker ja. det är konstigt, även om det var sista matchen under vår säsong när Prodel gör två mål mot djävulen, att han inte startar matchen efter faktiskt. Mm. Han är ju må vara den där matchen efter det, tycker Inte riktigt, men ser jag inte minuter han har spelat så han har han gjort mycket mål. Ja, han måste ha gjort mycket mål. Det måste ju Lasse ha gjort i sådana fall också, eller? Han, Passa, han har väl inte gjort med 92? Jag får känslan lite att det också är Haglunds grej att han gärna vill köra på samma... Ja, det vill han. 11 hela Nu vi ser 06. Från sommaren 06 och fram till underbara dagen 15 november där. Då hade vi ju exakt samma start elva hela tiden. Ja, och det ja. hade vi väl egentligen... Ja, var det inte så... Sjögustart faktiskt guldmatchen. Han startade var inte matchen. Ja, det, det är sant. Det stämmer. Men annars var det ju... Överlag, ja. Viland, då skit samma får jag med jag Augustsson Johansson Karlsson alltså, ja i Alexandersson Svensson Ichisaki Mattiasson ja så var det. Men oh, eh... gött, ja. men det var lite värre under morgonen. Mår var du och Han spelade väl tre matcher innan? Strömberg det Fast så mycket matcher. Fast han spelar så... bara vår Han var ute ur något Han, han borde vann allsvenskan. han hade lite tidigare många matcher för att få medalj för att vinna allsvenskan. Och du var allsvenskan på samma dag. Det är bra jobbat. Han valde också guldfesten, vilket irriterar många öysare. ja fast Abbas hade snort hans guldmedalj, det. Ändå rimligt. Ja. För egentligen skulle skulle Abbas... Ja, det tycker jag. Skulle jag tycker stått... att andra målakten borde vara lite helt. Ja, det, det skulle han. Mm. Men frågan är om vi hade vunnit Allsvenskan andra sidan om, om han hade, hade stått. Mm. Vi Vilan Vila, Vila gjorde en fantastisk säsong även om Vilan egentligen var bättre 2008 när han var 2006. Men Vilan gjorde en bra säsong 2006. Det gjorde han. Ja, det gjorde han verkligen. Men det, det var ju på h att han fick spela den säsongen. Det var, ja. det var för Abba, Abbas, Abbas, Abbas skadade ja, sig ja, en, veck, en vecka innan. Ja, oh, men Abbas måste vi ändå hylla. Att han ändå vill sitta på bänken i helst hela jävla tiden. Ja, det är en bra andra Det är en fruktan hur man måste trivas. Det, det är ju... ja, ja, det men han var ju tredje i Peking det sista, liksom, Mitt Rommelsen ja, och Salman. Var det Salman då? inte han senare? Nej, Salman. Det var var det. Han, han uh, bröt sitt kontrakt med Peking. Ja, jag dagarna. såg det också. Varför låg man? I Salman tycker jag är kul fan. Det har säkts på podden innan. Han, det är tre gånger du ser att han har varit anfaller. Var ja, två matcher är nog. Det är Ja, ja. Men det är roligt Men fan kan skruva skriva om det liksom. Ja, jag spelar båda som målvakt Och som anfaller i ska Det har ju Jesper Kristiansson och Kevin också gjort I danska ligasystemet I Liga alltså Och Kevin ja. där du vi sitter vi ju på väldigt Kevin spelar ju i Men vi ska spela honom ah. som mittback Och plocka Vilan istället eller nej, nej, nej, nej ja, men ni var inne på att Abbas är en väldigt bra nej, andra det, målvakt Då kan vi ju är Frick trött en match och Brodell skadar den något Då kan vi ju ta ut Frick, byta in Abbas Sätta in Abbas i mål och flytta upp Kevin på topp Kevin har ju spelat i FCKs ungdomslag som anfallare Och Jesper Kristiansen har spelat i danska U19-landslaget som anfallare Han har ju oerhört fina fötter Kevin Och framförallt, framförallt är han oerhört trevlig också Det ska vi inte glömma, det är bra tugg Ja. Det är ja. väl det här lever Vi har ändå lite problem tycker jag. även om Det går inte att klaga det, det på Kevin. För att jag tycker han har varit fantastiskt bra i år. Det är nog faktiskt men... vår bästa spelare tillsammans med kanske Hauger och Victor... Rudén. Ja, Rudén. ja, ja Victor Claesson också. Victor ja, Claesson håller jag är för Rudén faktiskt. Men det är väldigt det är, det är väldigt jämn bra lag. Ja, fast han lag. Ojämn, tycker jag Arber än andra. Ja, det är, men han har ju fortfarande varit en av de bästa i år. Claesson har gjort de poänger man har förväntat sig av honom. Fast Arber är ju lite att ung, lovande, då får man ju lite mer rubriker och sen så är ju klart att han har haft enorma toppar. Mm. Men det är också att i oväntade toppar, då blir det lite ja, större. Och det, det, det går inte att klaga på att han har de här bottnarna heller. för att jag menar, Vad kan man begära om en 20-åring? Helvete att han sprang mot Norrköping. När ja, jävlar vilket mål det var. Jävlar, ja. Men du har ändå för och matchen efter satte en i stolpen istället. Ja. Ja. Mot och den är ju mer imponerad i så fall. För att den startar ju den, startade den här matchen. Mm. Matchen efter, när jag gjorde det. Och mot Norrköpen var jag ändå inbytt. Nej, men vi har släppt in för mycket mål tycker jag. Det, det, det har vi väl inte gjort. Vi har väl släppt in eh, näst minst Anstanskan. Inte nu längre, vi När vi släppt in fyra mål mot Akon? Eh, nej, det kan stämma. Men, det var men så innan att... dess var det så. Då, då, då, då, då var det, vi, det var bara Det något lag mer. Det, det, vi släpper in mycket mål även i toppen i år tycker jag. Vi har gjort mest mål i halv Halvdvinn för den matchen i alla fall. Ska, Ska vi skifta fokus till övriga lag? För då är ju... Eller? Är ni med på det? Men ja. vi måste ju diskutera toppstriden lite också. Vi har diskuterat lite Europa. Ja, men vi, ja för vi är faktiskt med i toppstriden fortfarande. Det går inte att komma ifrån nu, men det var en mars mindre spel. Nej, va, så, som det... att vi inte skulle vara det. Ja, Nej. Det lät inte så. Vi kan prata om toppstriden och de andra lagen, kände jag ja. lite. Det, om... det är ju det som är så skönt, så att vi smyger ju verkligen bara med. Det, det är ju ingen som bryr sig jättemycket. Det känns oss jättemycket så jävligt bas. bra nu när Göteborg framförallt då förlorade mot Falkenberg med 1-0. Oväntat så in i helvetet de, men, men just jag. att efter uppehållet så har de ju inte vunnit än. Nej, de hade massa områvgård. Ja, så... Jag vann de, var de, de, var de, de, de, har de har ju två kryss plus uh, Flora mot Falkenberg och sånt, så så gick ja, Det känns precis. ju verkligen som att vi behöver vinna och hänga matcherna. Ja, mot Djävle borta. Men, alltså, ja, då är jag jag har ju en poäng efter och då är vi verkligen med igen. <laughs> ja, men det känns ju bra tycker jag. Ja det känns väldigt bra Men jag tycker det är så jäkla ordet ja, Jag kan ju hoppas att vi gör en sån höstsäsong Som Helsingborg gjorde tidigt 2000 talet För att det gjorde de gjorde dem alltid Alltså de gjorde asdåliga vårar Ingen trodde på dem Alltså vi har inte Fanns gjort en dålig vår Nej men vi har gjort en bra vår Vi ska men, göra Norsk, vi gör en Norrköpingsbord i höstsäsong Alla alltså, Lunds IF gör alltid bra höster <laughs> När man pratar med Peking i alla fall Därför ska vi värva Samuel Holm igen Men när vi pratar med Peking de, de tror inte på sig själva på grund av att de har så svåra matcher Men vi vann de ju visserligen här mot Bayern Men de har ju alla Men tuffa... Bayern känns inte som en jättesvår match nej Jo, det är klart det är en svårare match Än många andra Men de har ju bara tuffa matcher borta Och vi har förgörd med att vi har de tuffa matcherna på hemmaplan Precis Alltså Djurgården hemma, vi har AIK hemma Och sätter de Norrköping andra hemma, Som vi faktiskt, vi slog det så med med 4-0 på bortaplan ja. lovit men sen också så att Norge, eller Nej, det det så. Men sen lä näst Lättaste schemat man kan säga är så Det är ju typ Malmö som har det så, Och Malmö räknar man inte heller med Men eh, jag tror sånt påverkar Väldigt mycket och för vår del Det känns lite som att det handlar om att gräsmatcherna Måste ju fixas för att vi ska kunna ha en chans Där uppe i toppen ja, men då får de väl dra in i jävla psykolog Ja men heller det känns som att det är på Det är likadant att inte tog in i psykolog men det kan sin flick Vem får hon vara hemma från Spanien Jag är helt med dig här Kim Ja men men eller är det så eller, jävla fel. Men fan du har spelat fotboll på gräset när var barn eller? Och de har gjort ja, det med sand i själva. Alltså men de bor på den liksom. alltså, men de gör det som en sandplan. Den den kan vi. Ja, <laughs> uh, tre. Fattat. <laughs> <laughs> ja men alltså det är bara att börja träna Ulle, på Rievallen. Vad spelar det för roll? Allo, ja. Träna på Rievallen i tre veckor. Men det gör det. Gör de, det gör de. jag, jag, jag brorssar så det går kolla på en träning på Rievallen. När hädde du spela inte för de har inte klippt gräset på Rievallen. Nej men jag håller med Kim om det att för jag tränar i Röngedala. Ja och vi var där. Jag ska vara och, att... och, och säga att jag tror verkligen inte att spelarna är sämre på gräs. Det tror jag verkligen inte. Men det har blivit en grej i media- av supportrar och nu har det satt sig i huvudet på spelarna. Jag tror det på riktigt. Ja, det visst jag tror det. Jag med. Jag, med. För för på det riktigt. Vi, vi gör en jättebra match. Första halvlek borta mot Falken vi leder med 2-0 och så släpper man in två bollar på fasta. Liksom ja, men det det. Var som, vi släppte in första där och det kan man ju köpa. Men så är det som att de blir nervösa. Nej, vi kassar på gräs. Ja. Och det var ju samma vi såg en träningsmatch mot Halmstad i Varberg. Det kändes som exakt samma sak som att man låser sig på defensiv och inte sp vågar spela sitt eget spel bara för att det var på gräs. Och det, det kändes, är, är också, ja. Nej, men det, det, det är ju ändå det kändes bara, det var gräs här ska vi förlora. Men det är också en grej vi har på med nu det senaste. Alltså, vi har slutat spela sista kvarten alltså helt och hållet. Vi bara har försökt hålla i bollen och anfaller ingenting. Totalt bara lägger av. Det var samma sak mot uh, den här Randers när vi gör ett mål. Vi slutar helt och hållet spela <laughs> fotboll. Att jag, men att vi du, gör ett du, du, du, du, i en förlängning mot Anderz, det är ju klart man inte går på full karreta framåt. Nej, det att... har jag verkligen inte påstått, men man, man, man kan ju ändå gå en halv meter framåt. På den matchen går vi dessutom ner med Marcus Rodin som högerback på den. Ja, men man, vi gjorde att, verkligen ingenting för, för att spela så att, äh... vi gjorde verkligen ingenting och det är samma sak mot äh... Fast jag tycker Fastigaden, vi försökte se häcken hemma då. Då gjorde vi verkligen ingenting. Ja, då slutade vi spela med. sista jag tio minuterna. Jag tyckte minuter. ändå att vi körde Vi slutade vi satte, helt heta hållet. Inte, ja, det, lugn nu Jag tycker du ska vara lugn nu Jag tror också det har att göra med det täta att Vi måste ja. kunna, kunna låsa matcher på riktigt ja, också. Det, det tror jag, har vi inte jag gjort. Men då kanske vi skulle göra mer ja. byten i slutet av matcherna det... vi har gjort hittills också. För vissa matcher har vi bara gjort ett byte. Jag tycker vi, vi inte har låst matcherna. Jag tycker vi har skapat så att de andra kommer in i matcherna. Jag tror att nu gör det vi talade om innan. Ja. Men jag tycker ändå det är jättelätt att de andra lagarna har kunnat Ja, fast det är Anders behövde ju att göra gör ett mål. Fast ni såg, kom vi bort hur var ja. det där? Då hade det varit för att vi låg lunde med 4-2. som är Det, det vi låg ju på, 10, på rätt, rätt det. ordentligt. För det lät ju som att vi var nära med 4-3 de var målen. Jag kände att vi kom med kvitterade. Ja, ja. ja, jag tänkte så också. Det, var faktiskt, var det kändes nära. Det kändes så. Alltså, hade, alltså, jag tror att hade Arbetsboll suttit så hade vi nog gjort 4. Det kändes ja. så. Ja, det kändes så faktiskt. Det var verkligen känslan och det var skitbra. Och Rodin skott också. Ja. Och det är återigen ja. det psykologiska grejen att man inte kan spela på gräs. Jag kan tänka ja. mig att H Haglund gav dem en, vad heter det? Inte stå för det utan hårtork. <laughs> en hårtork i halvtid. Ja. Det kan jag tänka mig att... Nu jag framför mig när Haglund ger dem en det? Ja men en du. Ja, Nej det men jag. det tror jag verkligen. Och vår andra halvlek är den vi ska ta med oss. Och det är därför vi ska vinna de här två matcherna. Absolut. Bara för det ser vi. Vi, vi kan ju trilla gött med böll på riktigt gräs. Ja det kan vi. Och vi kan vara så jäkla mycket bättre än de andra bra... Det gäller bara också. att vi tror på det. Ja. Ja. Vi slog ju Malmö borta förra året. Och så ja, och alltså sen om andra sidan hyfsat klar så att jag... jo, jo men det, det var ju trevligt. Ja. ja. Och sen vi har ju inga gräsmatcher nu framför oss eller nu Odd är ju konstgräs här också. Kalmar. Ja, där har vi 23. Ja. Har vi många anmält till Oddresan nu, har du tagit? 30 typ. Men ja. Kalmar är klart. Det är ju en knepig match för att där har vi väl inte ens vunnit på den nya arenan eller. Nej, jag tror inte. Det tror jag inte. Mm, Michael Hall Hallberg avgjorde när han var 16 år där. Ja, för det var ju då han har Det Gjorde typ lite David del mål här om året också. Givetvis. Ja. Men någon gång ska det vara första gången man vinner där. Ja, absolut. Och det skulle komma väldigt lägligt nu. För nu, ja. Okej, okay, men fan vad Rasmus gör sitt första mål för Kalmar nu när han hoppar in mot Elfsborg i 70-50 minuter. Rasmus Elm är ju för övrigt älvsborgare. Va? Ja. Mm. Ni kan se mer info om detta på Gläns Twitter om ni går in och scrollar väldigt långt ner. Jag har inte Twitter. Om ni pratar så kan jag ta fram det när han säger det. Vad var det han sagt då? Ja, ja, jag men, Var inte en intervju i Gotia tror jag? Nej, jag, jag kan Nej. ge lite bakgrund. här. Det var Kanal Plus var yngre, det. det var i distriktslag, Smålands distriktslag ah. hade spelat någon match som tv-ständes. Så inte urvalde honom efter. Han var 16 bast. Finny och Liten och. Lite blir här prata så här. Och då frågar jag. Kommentator det. Ja, när du kommer utomlands då, Rasmus. Du spelar i Emma nu. När du kommer utomlands, vart vill du spela då? Inter eller Almarid, Madrid, säger han då. Tror han så. Men i Sverige då finns något lag du vill spela i där. Elsborg, säger han då. Men han var 16. det var så 4. Vad är det för fel? De behöver hjälp dessutom. Och om du får välja Allsvensk i Astrid så var det klart vill du ta väg ändå. helst. och ja. Då ser vi till att de behöver också hjälp. Så det var livet. Det här var väl 2004 typ. Behöver ja, vi hjälp? Ja, han, han var ju 16 år med inte annat i alla fall. Men, det, men han, gjorde väl, gjorde, han måste ha gjort allsvensklubb i år efter i alla fall. 2005, 2005 var detta. Uh, ja, det var en 17. Ja, för då spelade han ju i... De är från Emma Emmaboda, va? Joa Emma ja. ja. Johans första bröderna. För att, för att ingen av bröderna har ju spelat ungdomsfotboll i Kalmar. Nej, da, då, David, David gick ju till Falkenberg. Ja, men i Helsingborg Victor, också. Vi, nej, jo, det då, kan ju inte stämma. Och David Elm har spelat i Helsingborg. Om ja, inte jag laget. Nej, jag men ungdomsfotboll. Ja, men sen gick han till Falkenberg. För både han och Victor slog igenom i Falkenberg. Ja, det det. slog precis. igenom, men alltså på elitnivå i alla fall. Ja, så att ingen av dem har ju haft det där... Kalmar förflutna Fast sen så gick de dit Och så gick det ju Och nu helt har okej. de ju det Om inte annat i alla fall För det var ja. inte Rasmus faktiskt Den elm Som var i Kalmar tidigast Dessutom i A truppen Det kan nog stämma Sen att han inte fick spela Lika mycket som Viktor Var för att han var yngre kanske Ja Rasmus sen var i alla fall En talang utöver det vanliga i han att upp 2005 mm. Ja, men för jag tror att han var i Kalmar den här 2005 faktiskt. Han, men du gjorde han alldeles nyligen 2006 i Kalmar så för att han gjorde men, det. när den var 17-18 En rolig detalj är att den här var anfallare i det här smålandslaget. Mm. Hur vad gör kan den? det stämma? Alltså, det, jag vet inte vad åldersgrejen är, men, men i alla fall nej, när man, men, ser, men, man ser den matchen så är i alla fall det Odic, han gör mål i samma match som Rasmus han gör mål. Var han bara i Brunnby ett år i så fall? För att, menar, han gick ju från Husqvarna till Brunnby. Han ja, kan ju spela till smålandslaget för det. Ja, det, det har inte. Det, det spelar nej, det i alla fall att spela utomlands kanske. Nej. Jo, det måste det ju göra. Jag tror det hade med, Eller, med vilken det, klubb man spelar. Ja, det, det, det kanske det var var ifrån. Eller? Nej, bodde... det, det är ju vart du är ifrån, fast man har väl inte kommit. Jag, jag vet inte. Nej, för 2005 <skratt> borde Danny Avdish, den i minst ha spelat i Brunn. Men han kanske bara var där då, andra sidan. För han gick till Audi ja, på ja. sommaren 2006 för att han, han gjorde aldrig Allsvensk debut 2006. Var, Bayrami fick två in upp i alldeles 2006. Vi minns ju alla matchen i Men... Royal Rumble ja, ja, och det är veckan efter att alldeles Då gör den i debut och gör 2-0 i den här 400 matchen Ja. Och det är imponerad. 18 år gammal. Vart spelar han idag frågar också? Uh, han tillhör Alkmar men han var utlånad ja, till Herakles. Där det hade inte heller varit någon succé. Han för jag trodde det var lite på gång att han skulle hem till Helsburg också i sommar. Men han har det... varit väldigt mycket i Borås. Men det är inte så konstigt, men han får inte från från mm, Jag Fikar på Rio några gånger och brukar titta där. Jag mm. tror. Eh, vi ska inte snurra in på det egentligen, men jag tror väl kanske att. Eh, om inte Elspod ger förlängning på lån nästa år så kan det nog vara en möjlighet att han kommer tillbaka. För Det, alltså, det, här, det känns och... intressant. För det känns lite som samma spelare på något sätt. Ja, men det är en ja, oerhört nyttig truppspelare framför allt. Mm -hmm. Han spelar ju defensiv Mittfältare typ mot uh, VRL borta. Och sådana ja, grejer. Ja, Och icke att få glömma. Så det är år när han gör alla sina mål i allmänhet. ska vi få 2010, borde det vara då premiärmatchen 0-0 ja, borta mot Gävle då spelar han också defensiv Då mittfältare det var först matchen därefter om det var matchen därefter om det var andra eller tredje då om han upp en som anfallar igen när han började räka in mål ja, men det, det är just det i och med att vi vi är typ Sveriges bästa lag och vi spelar i Europa nio år i rad vi behöver en bred trupp och då är sådana spelare som kan liksom spela forward, offensiv mittfältare defensiv mittfältare och mm. så han är oerhört nyttiga mm. som kan ja, spela och och det var kul för här. han och ja, så klickar igen liksom. det, ja, det, där är förresten där har vi en en värvning Vadå? Ja, bara han kommer tillbaka ja, Det vet inte. Jag hoppas som fan liksom för att det, alltså jag, tror att, eller jag vill hävda att han är en bättre värvning än vad Molins var när de plockade hem honom till Malmö. För han var ju något vansinnigt bra även vad var som anfallare det året. För vad gjorde han? Nio mål på elva matcher eller någonting när någon guld där. Molins är petad ur Malmös trupp nu. Det är helt sjukt vad snabbt det har gått. Mm. För han har han hade ju varit skadad år, så det det ja, ja, liksom... men han har ju kommit tillbaka efter det. Ja, men, men han är äh, på startplatsen där. Han kanske startade någon match, men det mesta mm. har hoppat in. Ja, match, nu, för nu fick jag inte åka med när de mötte Salzburg. Mm. Men det är ju det ändå det. Ja, har man varit skadad ett år innan dess så alltså frågan är om kommer man någonsin tillbaka överhuvudtaget. Ja. Nej, vi får se. Bajram är spännande. Man önskar ibland att man skulle få mer Bajram-rapporter. Men jag tror han har velat, både han och Elvis har velat ligga lågt. Ja, jag tror det, det. Det, det är nog vältningar på den. Hisch, hisch där. Och jag mm. tror inte att han kommer spela under hela hösten. Även om jag... Jag har hört något Lös ryktar om att han tränar för fullt i Halmstad och sådana där grejer men det, det är liksom samtidigt känner jag att det, kan nog, det är nog bättre att bara låta Fast honom göra det nu var kolla sen på när jag var kolla på träningen för han sprang runt själv på Borås arenan när resten av laget tränade på Rungedala Ja, ja. Träningsläget i var och en i alla fall. fotboll ja, Men detta var veckan efter. Jag kan och, nog känna. Och... Eh, oh. men det kan vara du bygger upp det. Alltså, jag också. känner nog oavsett hur 100% i han blir under hösten så är det nog bäst att inte bara alltså, ba, ställa honom i gymmet på löparbandet och lite sådana grejer. Och... Ge honom några inåp i fall. Alltså, nej, det vill jag inte. I, i, i för nej, vi har passande lägen vi kan ge honom några i alla fall. Ja. Det är bättre att se honom som ett helt uh, nytt nyförvärv inför 2016. Du måste han skriva nytt kontrakt också. Det kommer han ja, ju göra. Bayrami. Är vi färdiga? Jag behöver Jag tror vi är rätt nöjda. Jag ska, jag ska gå jag ska till Tifo lokalen och göra en Sebastian Holmen två pinnar jag tänkt. Så... ja, vi avslutar podden med det. <laughs> Tack för det då. Tack för att. Tack då. för det.